Alhamdulillahi Rabbil alamin As-salatu wa s-salam ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah në falenderojmë dhe jelusim Allah në jalla uvala që të pranë në dhurim e tona agjerimin namazin, Qur'anin, dhikrim dhe jdo dhurim që bëjmë në këtë muaj të bëku dhe jelusim Allah në jalla uvala që të pranë në dhe të shumë fishan shkullin minë ti së kurse jelusim Allah në jalla uvala që të jdo të metë apë mëngësi apo edhe më kat që mund të bëjmë këtë muaj Allahu të na falë dhe të na përmirëson gjendën tonë. U vazhdojmë atë sot me rrëfimin e Rradhas dhe me ajetin e Rradhas ku sikur a dini të ndrohës dorë jemi duke trajtuar tema që kanë të bëjnë me disa tregime të Rradhas që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e që pastej me atë rast kanë zbrit disa ajete të caktuara. Rasë që të tasin për ta ka të bëjmë një grupë njerëzështë të selet nuk e këshën kuptuar drejtë fenë dhe pastaj në amër të fesë këshën për gabime e për ta përmjësu këtë vëprem të tyre dhe për të këtër në rrugën e drejtë ka zbitë Allah Gjellewala ajetë të saktuare në Koran. Në kone për i gambenit, Alehi Salatu Asram, po adhën këtë kohë të njerëzë që dojmë marrë rrugë dhe me shkudikon, duhet të furnizohen, të pajisim, me të ratë që ju duhet për këtu othëm. Pavarësisht a ju othëm ashtë për turizm, për trekti, apo është othëmi adhurimet. E në kone, përgambirit Alehi, së ratu o thëm, ka qenë njërë që kanë orën haqë nga jemeni, dhe ata nuk kanë marë me vetë asgjë, onë asgjë, para të mjaftueshme, as ushqim, as azgë. Kanë punisur në rrugë të llohtë tim të shku, po mbështetimin Zotin, në, në haç po shkojmë e na bën Zoti zgjidhje. E çon Zoti në rrob veten që na ushqen, e diqon që na vesh e këto rroba, dhe kur kanë shkuën me di kur kanë shkuën Mekën, haxh, janë bë barë njerëzve. Domethën kur i kanë pasur një gjë në gjendet vştir, domethën dikush më dhon bukë, dikush diçka dhe janë bë drejtë të tek njerëzët. Se posoje që soi gjëndje të këtij kuptimit të tyre të, të shtremuar, Allahu Kazmit aja do të ka thënë wa tazawwadu fa inna khaira az-zaadi at-taqwa. Tekaidet kufetullah për haxhin, al-hajju ashhurun ma'lumat, haxhi në muajt e njohur. Pas këtë kufetullah për të rregulluar të haxhit, enkuadërsoj thot: wa tazawwadu fa inna khaira az-zaadi at-taqwa. Furnizohuni, merrni funzimin e durr, mirëpo dinëse furnizimi më i mirë për ju është devotshmëria dhe i Zotë i Gjallewalo. E qëfar jep me kuptu këj të, të regim dhe disa dobi qëka ka të bëj me, me to këj ajet. E para të nërëzër që nëzirëm pëj këtira ose është se i një ranësa dhe mos njohje e durë e fesë, gjithë më njëriun e qënë ka ndonjë ekstrem. Ose të kështërëndimi i fesë, e të primi, e puntë, që datë nuk janë të fesë, po i bëndë e mënë të fesë, ose nga nj Në amërë të saj se, ndo është ta ka lecime, ka rrug dole e kështë të më ratë. Sëtë për shambull, dikush mundët me brakizë në një obligimë fetar, duke u arsëtu, mirë për po më arsëtime që nuk janë të prënu uara fetarishtë. Ma dje në amërë të kësajetë, mundët me uke që kuptu feja. Mirë për po dhe tjetëra, ndodhë, dikush duke është në ngu fejnë, duke te prun fejnë, si jelë probleme në mesin e njerëzëve. Është e për juve, dhe sot e pajuar për ju më domethën problemet e ndërmjetme që bën bë emrin e islamit atë muslimanëve nga grupet caktura të njerëzve e që gjithfaqtoja sipasoj e ignorancës mos dijes e që pastaj njerëz ignorant manipulojnë lart, mbashtrojnë lart e që fatke si pastaj faturat e sot po i paguajnë jo dha njerëz të pafajshëm. Edhe këtu këta njerëz të paspjegam mirë son djallë, e kanë pasur që këy njerëz po vjen hax me pajisje. Musliman po vjen në hax me pajisje. Ti smu jnone ku më devotëzu Muhamedesam ai po merr me vetë ushqim e ujë e ato që ai duhet e pastaj po shkon hax e ti s'po bën këtë punë këtu nuk është hera e parë që në vakt pejgamberi ka pasur njerëz të cilët kanë tentuar me kon më devosh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë ditur të kuptojnë fel më mirë se Muhamedi alaihi wasallam për shembull ka ndodhur që ka ardhur tek pejgamberi sa ti, të shtëpii ati trënjërd kanë vonë se kanë gjet pejgamberin të shtëpia ka dalë gruaja e Aisha radhiyallahu anha Kao naimi dhe njerës kenarë me pyytë Qysh është adhurimi Muhammedetëm? Qysh a i bëni badet? Edhe greve ti ka kazu, ola i flenë, e falet, e herë në gjilnane, her, kuptim vëlletar, ju Ramazal. Herë hanë, nuk në gjilnane, qysh të të adhurimi normal, mesatar. Edhe kër e kangua ata dhe qysh, qysh qihre, që kazu që pak bre, dhe ma më më zonë pak, e ta është ka një sështëli me kazuat, Tak vallokin e ti, dëshmin e ti. Nëni ka thon unë kurs së frizhit. Dit për ditë nxjoj. Njoni ka thon unë kurs laj. Jet notën falna. Tetri ka thon unë hes martona. Ase gruaja të pengon fëmia, smuna melet në xhami, smuna më keni për kështu, hes martona. Kaurt pegambe li sallam. Edhe e kanë lemëru çka po folën këta njerëz. Çfarë Tha Muhamedi sallam? Ka thonë, e në esu më uftir. Unë edhe gjëraj, edhe bëj iftar. Unë, në të kuptim ju iftar, kër, në kësham, po ditën, ka nësë nuk gjinaj këllar. Pasë të ka thonë, unë e falim edhe flei, edhe martohen, fëmën rëgjë bërë në sunët i felej se minni, kush del për i kse rrugë, sësh për i me jetën. Në në gjithë verëzion tjetër jashtë, të mesatare, nuk është i islamit. Një është mar Pra enten dozor, a joçi na bon rrug drejt është dituria. Edhe me i pyet një të dishum, jo me marr nga burime dyshimta, me marr pe njerëz që nuk njihin, s'diet kush është ai, nuk diet çfarë të kalu me ka pas, ose ç'sunt tira. Ka shumë njerëz që i din, prejorë, din, kuashtë, din, historië, din për iron, din ku është, din historinë, din. Pyet të njerëz e tu hoxhallart e vënit ton, gazetë ironca, zakonisht, ç'se kushtoni asparëna. To na truk pië meni kan hiek, domun c'boj savop anfond kete ka pozgynave. Se ka dikush namën namën se vopet hin jynave. Tënumë që von se vop kinë mëkat, e nuk bota se vapi me çaf, po bota me dije. Nuk mund dikush për shoqtar dikur për shembull, e falim savon apo, e, tashti nuk bëm u fal moh. Deri sot lin dilë mira, po vashko ndanimit. Dikush sot son goj dersën e këtu, dersë safton për shkëp pofona shitja. Don këtë me këtu e kem gabim, ajë komiçi po falet, apo Najthem, keq që ke vë kë djuna, mëçi na ke naletun me goseva. Qi është namazi më është më i mirë, e po, dieta ka të zonë, jo namazi. Andaj me dijet, diën punë. Duhet dije, duhet mundu ju me dije. Nuk ka fë pa dije, nuk ka fë me ignorancë, nuk ka fë me ignoranta. Gase prishet veç jashtë. Edhe këta njerëz, nuk kanë ardhe me ignorancë. Kanë ke vëtimon haç pa pa kur djollë. Kjo është msimi i pa. Msimi i dy që nxirin pikësoj të namazit që është Për atë që më kuptuat është se muslimani nuk duhet më të qëndrore karkut. Muslimani ngarkuat me barasë shoqënisë e nuk bëhet ai barasë shoqënisë. E kuptuat? Nuk buhet muslimani i tepërt në familje. Nuk buhet i tepërt në shoqëni. Nuk buhet problem i shoqënisë. Ai të bëj besimtari bëhet bartës i problemeve shoqënisë. Ai u bën galet njerëzve. Kuptim të zgjidhjes. Prandaj nuk kamsu korone që të bëhemi pjesë e zgjidhjes së problemit, jo pjesë e problemit. Mosu pjes pjes po pjesë të lajshës. Apo mosu po pjesë për çorres, po bëo pjesë e bashkimit. Mosu po pjesë e mrzitës tek kujt, po bëo pjesë e disponimit, e ti, e mëral. disponimit e shumë të tij sa e kështu me radhë. Shkaktari i disponimit është shumë detyrë. Pra ai të vëzë, s'o kol, s'o të takojnë ju al triose, më ndikon çrrri e pes. Amson ndikon, valla juve, a punon juve, e ç'a bën ti valla? Çfarë bën ti? Punon mbrëmta? Punon? Nuk ka asnjë punësi atë na. Ka shumë punë, po pak punëtor që janë të gatshëm të punojnë gjithçka. Ka edhe papunësi është e vërtet. Mi po shumë mirë zgudit papunësia me kur njerë që janë më punëtor dhe më punojnë gjithçka. Prandaj të rënozë, nuk ka zgjidhje shtytja pequtëve. Na jeten kafe. Apo e ka dikon jashtë, ja një çon 200 lekë, do të mamin me 100 lekë s'sot. Vullai mamin me pru për 100 lekë. Omë me dies më fitu se sikur të gash me 200 me të quajesh me letra apo. Me thio çfto, punë vëllai angazho. Ka një tek tek pejgamberin pe son, ai ka pas durrt me punën. Ai ka ja ka thua durrën ka qon ç'dore do zot apo. Durën që punon. T'kuptojm, domohen veç me punë fizike. Ai ka më shumë punë fizike, sikur të ka me durr, po ai ka edhe sot me mend, ai ka me lutje punë të tjera ndryshme. Po na vëllai kontribo. Gjendë dedikon apo. Nuk e ka dhënë Islami Dembele. Nuk e ka dhënë Islami njëun që është barr e difikut edhe shumë nga përroja, shumë për probleme që ndodhen familje, për shambull, unë e si hoqë i di që vijin një të në kohën, vala hoqë, vjen djalli namazni falet, për shambull, për shambull, hoqë, valaj, baba s'pomlen me arë në gjemismën e marë në derës. Dhe mi, baba nuk e ka që s'pomlen të marë në derës, po, po, ti për i kadzon babës të të në se për derës për kive akt, e kërkë duhet ati minimu të s'pëje ati, po, po E kupe gjund vaktin pra, për këtë është për gjë vaktin për atje. atje një baru, nima në një dia atje, gjin dy atje, ai bën vetë xhamia mosen atje. Mosu po bar. Nëma angazhohu atje. A dajte në dozë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domthon se ka pasë të luksosë. Pa po çe ka pasë, ka pasë me fitimin e tij. Njerëz i fitojnë shumë të ndryshmë, sa mbërësi. Mirë, po fitau valla, angazhohu për ti aku. Mosu po barë e njerëzve. Qoftë njeriu ka boll të lësh, ka boll probleme na duhet si, si besimtar si musliman me qen aktiv me qen produktiv q me zgjidh probleme te koqshnisje apo me ualetu njerve jo me aportesu duke fillu nga familjarton nga koqshia mahalla koqshnia perisi te kta njer si ka dash pe gamerson q mbu bor kishur ku spija buk pijab dëvuj, e kishur ku spija abduj e uan hax jo do qson hax mos hajde mos u bor njerzo mos u bor te rash njerzo a daj msimi kti tregimi esh q Mos u bë bora kërkuj. Në mos ti boj tjerë. Apo, në mos ti një moj dikujt. Ama mos u bë. Ai që jeton nga sadaka e njerëzve, që jeton nga nga nga rahmeti i njerëzve, mos u bë kështu. Që sprova mund më Fazës aktuume, rrima, frima, kare, të më konj gjithkusht. Fauza caktuar me gjithkusht provom. Po, ka dhënë për dorryma, në dorryma njëri kara, duhet të më ndihmojnë. Po kështu. Po këtë ta kështu më shku. Tan tan ku më shku kështu pa punë, pa angazhim, pa kurrë. Kjo nuk ka të bëjë me fenas, nuk ka të bëjë kjo me kënë, me devshmëria. Për i dobi që të ndihen piktor ashtu që ndosht është Allahu xhallahu devshmërinë ka quajtur funizim. Çka është devshmëria? Në si termë ndjem devshmëri, po çka është fatë devshmëria? Ka disa definicione, më pëlqen shpesh edhe me ushërvim me një fjali që katon, mon, ka thën Aliu radiuallahu ta'ala anhu. Aliu, domthon, ka qenë kushëri pe i pejgamberit e sas, po një nga shokët më të skuar të tekstut të Muhamedit alayhi sallatu sallam. E kanë pyet Aliun me takua, çka është devshmëria, çka është takua? Ja? që ka së bukër e ka definua liju me, me tri reshta. Ka unë e takua el kha u fëmina el gjelil, u amelu bit tenzil, u listi ndadu li jomir rehin. Ka unë dëvëshmëri është me i ja apas dronë zotit, më rujt për zotit e para. E dyta me punu me fjallë të zotit, dhe e treta me u pregatit për ta kemë me zotit. Që ka e dëvëshmëri? Në në gjithë që i shërbenë, Njëz nga këto tri komponenteve është devshmëria. Çofjal apo vepër apo çka do të thotë çofta. Dhe Allahu kësaj ka qen furnizim. Pse furnizim? Pse e ka thut Allahu devshmërin furnizim? Për shkak se jena po rrug e u tha aty vin furnizimeve. Tash ti për shembull, nëse të ndozë ti më shku ti në Prishtinë. Jo më larg këtu. Edhe ti mund të shih. Edhe keni një ujë me çit karburant naft benzine keerdon nuk i çat më thon aty mos e tin ski ajë më pas pore mush po ne aty e llogarit 20 euro sa du shkoj e kthëm et halapo më punonis në shku këtë shkup nuk jam bull 20 euro po. do të mush pak më shumë se shkupin më lart më pas në më kur tin stamboll e mush plot do vafsisht nga largësia udhimit e mush rezervuar në lavo po. e po edhe ruktimi un pyë dhunjas tërë në xhenat nuk ka shkurtar Duhet me mush mirë, me dhe tërë, me dhe tërë, sëndrinë atyapëm. Mushë mirë, që të Allah e ka thonë, mushe, e ka thonë, të zëvë du, furnizoni, për në haqë mërë një, ku të që këni punoni, angazoni. Mirë po, dhe vëshmëria, edhe kjo është furnizim. Andaj mushe së rajëtën mirë, se rrugë është e gatë, rrugë është e gatë, ki vorin për para, Allah në rrujtë, e rinjallja, e ato punë të kiametit, e shumë tjerë Në në aktor, në për çdo ana këtu besojmë se na ka mënuar profeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, andaj të sen, vin funyizmi, djinit. A dini te fjalë që do të thon, është përmend në transmetimin e të ndrushme që njeriu do t'i duhet rrugës edhe një herë me thos subhanallahu. Ja, çu sokalleta këtu subhanallahu, ki vakt sa dush. E atje kur dilsh, një subhanallahu duket e madhe, thon. Një euro diku duket e madhe, një bushet diku duket e madhe. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu Mos e përbuzozni asnjë punë. Mos e përbuzozni asnjë punë. Ka thon quoft edhe në nëse t'jap mos jam më i buësisht i muslimanit. Siç kam dhon, s'ka më në mukurjo. Buësia është e disponë, ti kaç bëllë, mos u doj pi kërkuj pa moni se vap. Bune këtë rregull apo. Pse? Furnizim, tvinjë që të nseroj. Po rrug, rruga është e gatë. Amba sikur se kemi ndon takim ne kaluar. Merre furnizimin që të vinë për rrug, jo ato që zvinjë, ato që tepër mos e mense veç që bon po sruni. Po furnizom ato që dhe duhet ta pam. Prandaj Allah e ka qejt furnizimin, devshmërin furnizim për shkak se jeni udhthor, e udhthori ti vin furnizimin veshin galaxia udhthimit tonë. Gjithashtu njerëz haxhi, këtu po vjen për haxhin, po haxhi është shembull e këtu i inket adhurat e Islamit. Haxhi adhuroim in der lidhur me, me mundsinë materiale, edhe mundsinë shëndetësore. Për po shembull, një njerëz kosh nyt i fort, mashallah, i kuq, me poska para, çka ka bërë në shku. Çka ka obligim? Ni ka pore, mashallah, kedit ka pore, s'ka shneto Allah. S'ka mundsi lathash, paske s'ka pore. Po, duhet me bë dyja bashk. Edhe aftësia, edhe mundësia materiale, po edhe mundësia shëndetësore. Pra Radhë të ndozë, s'ka, s'ka so vler çabia, s'ka so vler për shembull me shkuën haxh, a dheni ç'vësh në namazn çapër me fal. Në namaz me fal çapër, ose 100 min namazet që xhamin ç'pëfalë po me këtu. Farë mëno? S'o vlerën me fal çap. Shumë Me gjithat, me nëzodit, qyra, po më jethot, më mund si njëra. Tash më thon zonë e çhurë, atë s'se vao përt. Po nkombra mundi si desh dukta po po. Jo, jo. E jon kom si zi atë çop. E njëjti për para njerë, po. Pa. Me devë ka 16 ditë në hallazhizmi për skapotën e jetë. Skapo, Ama sot kur kusultina na shkon kom. E ki mundi të shkapën. Islami nuk e ngarkon as kënd për ti mundësive. Kjo është e lehtë. Kjo është e lehtësimave. Kjo është fe që la respekton mundësinë njerëzit e respektën rëthane një njërit. Në desë në karimë kënafullë për te emumin, e, po, e marrë me, me dhe. Ska dhoni stami, gjoj ujë ku t'ka, qka, prishti i në marrë ujë, a ja, o no, e do sa të blikim, s'ki mundësime marrë ujë, dojt me kërku një farë, një farën kërkje se, në rani s'aki mundësime, o s'mon garku, e poska, merrë me ujë, merrë me, ka atentiva, ka zjidje, Pse? gjitho njëri cili realesht e len një obligim parë sy e fetara duke thëmë se s'ka mundësi i themi ki mundësi i po ti nuk pëj një mundësit ose nuk pëdëm i një mundësi këtu ove ose përshambull dikur cili ngarkuhet mashmën në kështë që thëmi në kështë i shtëmi u kështofë u hi pejgamberi sotëm njërë në gjami në gjami dhe të u hië edhe e ka poni litaru si përshambull na me gjami, edhe i kështu në gjami ed Sto be piksix stule, dinkosut me gjet një litër të lidhën apo. Me gjet një litër të lidhën. Edhe kur ka pa, pekon sot një litër pitën këon, me çakun litator, kusher ka lidh këso ka ka ka, pa. Kaunera Sulaj Zeynebi. Ikru, gurë pejgamber so, e kali këon, po falet e gat e kur po lodhut, po përshtet litërat e që me pushu ka pa kemo fal. Tah me son pekon. Allah, mashallah, s'ka ngruje. Edhe as me shku spital me fal kompo, po përshtet përshëmë. Jo këon zgjernë me lënd. Zgjernë këta. Ka dhënë falë një me mundësi, kësa e një taftë, kërë të merë gjumi për lello. Kjo është për, për vëndetarë, kjo është për sabaj me falë, sabaj 5 minutë e falë dhe shko fleja, po, po dhe mund që namazën a na filë, me mundësia. Po. Përëndaj, Islam e shfej e mundësive, Islam e shfej, Islam e respektonë mundësit e njërit, dhe gjithashtë të mundonë uh, gjithashtë të mundonë uh, gjithashtë shmrenë, të mundonë gjithashtë të mundonë gjithashtë të mundonë gjithashtë t Dhe të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe për fund me thamë, Kuremi të mundësia, e, Allahu Gjelleoval është kriju si njeriut, A i në ka kriju me. A në njeve Allahu më mirë së a kemë mundësina, A në një më vidën të në të në. Kjaubini shamë, dhe në ka së me kuptu. Nese për shamë, bëmë në njeri, është operu më komë, ose e ka thujë dorën, Allahu në rujtë, me ta shku, e ka nërreqë, po i Mjeko, o drejtore, mjeku i thot. Jo s'mugozem. Drejtëses, këy s'më thot nuk po më pituta. Nëse më mjeku po i thot pi dia apo e cila ka përparsi, dia tuta. Dia apo e mjeku ka njëri ngri me zor, me me bin që timunësh. Apo. E thani është valla po më këta. Donë, veç duhet më i këtutën apo. Edhe thonë ka njëri ka, njerëz kanë marr tut në terapi. Valla s'të në moj, fërë s'në boj këta, më thonë. Hinsë të e monë Allah, që është nuk e monë, që është pe monë njërë tjerë, ka njërë që mënë zonë se ti, më të angazhëmë se ti, dhe e po e monë. Dhe vi du të me iktu të në tonë, nga se Allah oj një mundësit tona. Dhe Allah oj nuk në angarkon për ti mundësive. Dhe so herë, të ndërnëzër, bjën deshë, kërkesa për një obligim të saktumë, bjën deshë, me mundësit tona, me një herë, në moment, ofrojët Ka lecsim apo ai nuk a gjeron, lirot nga ismure, lirot nga ka gërun liruar nga gajrimi i smuri, liruar nga gajrimi i ustare. Ka lecsim, thonë. Mir po, meritoi lecsimen. Apo, ç'ka më nëse më kuptu. Ka ka ardhi kusht, ja vetë vetë me lecsu, po di sot me fjale lecsimeve. Po po, lecsime është po, po Islami i ka dhën lecsimet. Jo ti më ka dhën sot me lecsime. Mos e lëto pa dije. As mos e shënga pa dije. Çdo sen me dije. Ka lecsim për çvet sikur si që e përmenda dhe kjo është e përshtatshme me, me me këtë pikën e fundit që e ndri dhe me obligoshin e haxit dhe gjithë obligimeve të tjera. Ande kjo është mëshira e Zotit Xhallahuala. Kjo është kujdesi i Allahut pa robët e tij, që nuk i ngarkon për të mundësive, nuk i lodh, kërkon pak prej tyre për t'u japur shumë më tepër. Wallahi. Është vetë veprim simbolik, ajo që kanaboj me adhurimin, më afat më atë që Allahu na ka, ka premtuar të kombenë dhonat. Wallahi Kur'ani shpërblimi që komiu jap Zoti inshallah gjithve apo keni më harruar më kë çitë ninjun hera jeni thonë atë na takim me roketët timi harrua apo në forma çka ti apo djallë valla mersi allah dhe beghatia ti tjep, ti harron gjë thapa në këtë momente janë çoste i kalon njëri dhe kalon në botën e përcis po edhe në këtë dunja vallaj kjo lodhje në shërbim të allahut është kënacija valla lodhja është po është kënacia valla është për ti më këndshëm madje kjo lumturia e kësaj bote prandaj kam bur zamën tonë me dashurinë e Zotit që Levana madrim do ai ti edhe gatishmëri për të mësuar gjithmonë këtë Zot që na don, këtë Zot që kujdeset për ne, këtë Zot që na ruan dhe këtë Zot që na furnizon vazhdimisht. Me gjithë ato mirësitë e begati dhe këtë Zot që na ruan nga gjëra keqe. Ti na shtruajmë edhe ti për ulëmi Allahut të Levana. Kjo është ata çfarë thotë dhe më thon lidh me kët rast dhe me kët ajë. Andaj furnizohuni, punoni dhe angazhohuni, mirë, por mos e harroni edhe furnizimin për u themën e ahiret. Marrim me dy sporta, diçka për këtë dynjë e diçka për atë dynjë. Varësë sa e ke u themën, moshë, moshë strojët. Allahu na mëson që të funëzohemi me funëzim halal, të paso ato dur me dije son ton, kur pa acenu të drejtën e asbrur në askujt. Mirpo atë që është ju na të arrymë ta mbrojmë dhe ta ndajmë me të tjerët, edhe për ahiret të marrim funëzimin e e dur. Zoti është përblyer për mendin e u paguajt për sabrin. Edhe tentojmë në namën e Zotit undëror tësh problem. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallamun selamun alejkum.